Hej och välkomna till Amaltea Basic-podden. Vi på Amaltea Bokkafe har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker i våra lokaler på Kristantagatan 41C i Malmö. basic, basic. Basic, basic, basic. basic. Det här poddavsnittet kommer handla om anarkism. Trevlig lyssning! Hej! Vi ska prata om anarkism idag. Vi ska alldeles strax presentera oss. Men först så ska jag berätta lite om upplägget, hur vi har tänkt det här uh, Först kommer det vara då intro och presentation, Sen kommer vi ha en liten b brainstorm Och sen så kommer vi Prata lite av de här teman som står Kritik av statkapital, Utopi utan slutmål Organisering tips om böcker och annat, sen kommer vi ha en interaktiv övning och sen i slutet så kommer det vara frågor och avslutning Om ni har frågor under föredraget som är mer klargörande typ att ni inte förstår eller så, så får ni såklart jättegärna avbryta oss och ställa dem under föredraget, vårt samtal eller vad man kallar det Men om ni har mer diskussionsfrågor så vänta till slutet och sen om det kanske är så här egna funderingar, tankar som ni kanske inte vill ta i grupp så kommer jag och Maria vara kvar här lite efter så då finns det också möjlighet att ställa dem liksom efteråt och liksom privat till oss. Och om ni är osäkra på vilken typ av fråga det är så, så kan ni ställa dem och så kan vi säga vi kanske tar det efter. Ja. Ja. Eh, vi ska först presentera eh, vart vi kommer ifrån. Vi blir inbjudna och hålla den här föreläsningen som Majkällaren. Majkällaren är en lokal som ligger inte så långt ifrån, på Spåninghusvägen. Som är en anarkistisk mötesplats. Eh, och vi har funnits i eh, ett år? Ja, lite mer. Lite mer än ett år. Om eh, ja, en mötesplats, föreningslokal, eh, folkkassarna. Möten där. Vi ordnar brunch där var eh, sista söndag varje månad har vi brunch, vegansk brunch. För att eh, dels få in pengar till våran hyra och för att folk ska kunna hänga med varandra och träffas och snacka och så. Som vi behöver göra. Eh, och vi startade den lokalen dels för att vi, ja, men mycket som Amaltea tänker jag, att vi tycker att det är viktigt att det finns platser där man kan mötas. Där man inte behöver konsumera utan man kanske kommer dit ändå. Och där, eh, där man kan föra sina egna grejer, eh, samtal eller filmvisningar eller vad det nu kan vara. Också som eh, en plats där man kan få ha sina stängda möten. För det kanske man inte alltid vill ha hemma. Eh, och för att visa att det finns en anarkistisk rörelse. För den finns. Även om man pratar om att den är liten och hittills. Men eh, den finns fortfarande. Och vi vill bidra men lokal. Ja, och så vill jag bara säga att även om kanske många som är organiserade i majkällan är anarkister eller identifierar sig på något sätt med anarkist så behöver man inte vara det för att ära saker eller ha saker på majkällan, utan det är öppet om man är någon slags autonom, utom parlamentarisk vänster grej. Okej, okay, och då så ska vi presentera oss själva. Jag börjar. Eh, mitt namn är Hanses. Um, vi kommer prata lite om vår egen bakgrund, inte för att liksom så här, kolla så aktiva <låder> vi har varit men lite för att bara visa vilka vi är, för att egentligen skulle det vara någon annan som hade, skulle vara med och ha hållit det här föredaget med Maria. Och då tänker jag att föredaget har sett ganska annorlunda ut, för att anarchism är ett ganska brett begrepp, ett parapylbegrepp. Så därför tänker jag också att det är viktigt att ni kanske har förståelse varifrån vi kommer som personer. För att, som sagt, skulle det vara några andra som stod och pratade om anarkism Så är det mycket möjligt att de skulle lyfta helt andra områden än vad vi gör och så Jag har varit politiskt aktiv sedan slutet av 90-talet, början av 2000-talet Och mycket djurrätt, mycket feminism Var organiserad här i Malmö i mycket kvinnor och grupper i början av 2000-talet länge varit med i anarchist Black Cross här i Malmö och ja, har min bas här i Malmö sedan 2001 men med lite gästspel i Nordamerika så är det här jag hängt så att det är också min syn präglas mycket av liksom Malmö och det här perspektivet. Mm, och Maria heter jag. jag kom till Malmö 2007 så snart har jag 10 års jubileum flyttade ifrån Göteborg. Och jag eh, började min politiska karriär på Färdeborg folkhögskola, där jag blev de eh, folk som tänkte kritiskt och eh, som också ville vara politiskt organiserade. Och sen skulle alla flytta till Malmö så gjorde jag också det. Eh, och sen blev jag kvar här. Och sen, eh, sen dess har jag mest varit organiserad inom asylgruppen, asylrättsfrågor. Och det är väl min väg in i liksom anarkistisk organisering, även om inte asylgruppen är en uttalad anarkistisk organisation så är det ett autonomt löst nätverk, eh, eh, maktkritiskt nätverk. Eh, och sen har jag jobbat mycket med frågor också. Och lite annat just nu i majkällaren. Eh, och jag har väl aldrig haft någon så tydlig eh, eh, teoretisk liksom, grund i mitt eh, politiska engagemang, jag är ganska flytande Hoppa mellan olika lösa grupper har varit mitt tema. Mm. Ja, det ska jag också säga. att alltså, Vi är kanske mer praktiska, alltså att vi är alltså, ur vår anatomi är kanske mer praktisk än teoretisk. Så vi är, äh, är inte jättebra på olika begrepp och sånt, men äh, ja, vi får se hur det går här. Um, ja, nu är det viktigt. Okej, okay, och då tänkte vi bara dela med. Vi gjorde också en sån här brainstorming när vi började planera det här föredraget. Och det här var vi, var vi brainstormade ihop. Och mycket av det är samma, är ju mycket som ni sa, liksom. DIY, eh, efter behov, inga gudar inga inga Ja. lite ja, olika saker. Vi tänker så här processen är klar, så att det är baserat på vad vi ordnade fram här så har vi valt ut några få grejer att fokusera på under det här föredaget. Precis, vi sa ju lite andra fria sammanslutningar och pirater och snatteri, brand och fanzins kanske ja. lite andra. Och sen så har vi lite namn också som vi tycker är bra eller som vi förknippar med. Så det här var vår Springsteam mm. Okej, okay, så so då kommer vi in på kritik av stater och kapital Och här kommer då ett <coughs> tal från Emma Goldman en stands for the liberation of the human mind from the dominion of religion and liberation of the human body from the coercion of property liberation from the shackles and restraint of government it stands for a social order based on the free grouping of individuals och det här tyckte vi var en ganska bra start inledning på vår diskussion om vad anarkism är och för att försöka översätta det lite så anarkist står för, för, för frigörelsen av mänskliga medvetandet från tvången av religion man också frigör den mänskliga kroppen från tvungen vad heter det egendom. Ja, privat egendom och Friare och från olika sorters av styrning, och att det står för en social ordning baserad på fri att individer kommer ihop i fria grupper. Ja. Mm. Det som Um, här står det: For a world without capitalism, for a society without states. Står det här. Um, det som man kan säga att anarkismen ju vill föra fram i en kritik av staten. Um, också som kom upp här: Inga gudar, inga härskare, eller någon som är master, som man ska se i anarkistiska sammanhang. Um, alltså mot auktoriteter. Och det som också är någonting som som ibland hamnar i, Vad är skillnaden mellan anarkism och liberalism, när man pratar om individens frihet och så? Det handlar ju om anarkismens kritik av kapitalismen och den kapitalistiska staten och hur man kopplar samman dem. Hur man kopplar samman eh, makt och hur makt kolomperar. Eh, och det som, som tidigare var väldigt stort, alltså, den tidiga anarkiströrelsen vände sig väldigt mycket mot kyrkan, för kyrkan hade ju en helt annan makt på den tiden. Och gudarna hade ju en helt annan eh, status. Och det som, som känner till anarkismen mycket mer idag är ju en kritik av den fria marknaden och liberalismen och nyliberalismen. Mm. Hänger alla med i den frågan som har är fråga? Anarkismen handlar ju om. Eh, om att, eh, att hjälpas åt ömsesidigt. Det, det handlar om kollektivitet, det handlar om individen, men det handlar om, om individen i kollektivet, hur vi kan hjälpa varandra. Om man pratar om liberalism, eh, om individens totala frihet att självbestämma så handlar det ju om hur man själv ska skapa sin egen lycka. Och anarkismen handlar om hur vi tillsammans ska skapa vår kollektiva lycka. Men vad jag som individ har för ansvar för det kollektivet. Och Kritiken av staten, kritiken av, eh, av eh, kapitalet, eh, det blir också en kritik av, av allt som, alltså statens långa armar, som en kritik av skolsystemet för att staten upprätthålls av skolan. Eh, en kritik av fängelsesystemet för att fängelse, eller fängelsesystemet upprätthåller ju den ordningen som, som staten eh, vill upprätthålla. Man håller ner vissa. Ehm. Och en kritik... Aj, vad var det mer skrivet? Lönarbete har vi Kritik mot skola, fängelse, lönarbete och statsapparater. Ja, och alla kan vi ju att det är viktigt att hur man då kan organisera sig och det är en stor fråga så hur man kan organisera sig utanför staten och det är någonting som vi kommer tillbaka till är just att prata mer om organisering hur anarkistisk organisering ser ut men först ska vi ju prata lite om utopi utan slutmål mm. Får du titta där? Um, Okej okay. um, ah, Vi ser inte liksom anarkism och ideologi eller någon så här att vi väntar på det anarkistiska samhället eller något sånt, utan det är liksom en idé, en tanke, en process ser vi det som, som inte, det finns inget så här oj, nu har vi nått anarkism. nu är vi färdiga, nu lever vi anarkistiskt, utan att det är hela tiden en process som vi jobbar med för att vi kan hela tiden liksom bli bättre att eh, vi har jag har ingen anspråk på att vi vet en sanning vi som lever i det här samhället är jättepåverkade av det här samhället som vi lever i och då så ser anarkismen att det som är med människan är att vi kan vara så självkritiska, vi kan liksom föreställa saker, vi kan fantisera om saker och vi har också en frihet att välja och att det, är det här att kunna fantisera om hur kan en så som visar den en bättre värld se ut hur kan vad kan vi göra, vilka val kan vi göra för att liksom Ta steg mot en bättre värld. Um, och att vi alla som lever i det här samhället, som jag sa, är ju påverkade av idag. Så att kanske idéer som vi kommer på nu, ja ah, men det här är en bra idé. liksom Kanske när vi har testat den idén så kommer vi på så här: Kitt, det uppstår ju de här problemen, så att vi då måste tänka om och göra bättre. Och det är det som jag tänker en utopi. Utan. Slutmål är att vi måste hela tiden vara självkritiska, reflektera, se, okej, okay, hur kan vi göra bättre, och liksom då ta fler och fler steg från det här samhället. Mm. Um. Och målet för anarkister är ju inte att liksom alla ska bli anarkister, utan liksom vårt mål som anarkister är att att folk ska börja agera för sig själva att folk ska börja tänka för sig själva och då med värderingar om alltså så frigörande värderingar om så jämlikhet och solidaritet och utifrån det börja agera för ett annat samhälle som är bättre än det idag um, Ja Och Här är det också viktigt att idag då, då tänker så här, men hur gör vi nu för att vi tänker att vägen, i och med att vi inte har ett mål så är liksom inte då har vägen mot målet, även om vi aldrig kommer att nå det så är vägen mot målet, är av största betydelse så vi måste också tänka över oss här: men hur kan vi organisera oss platt hur kan vi organisera oss anti um, för att så som vi gör nu, det kommer liksom avspegla sig sen Så att vi liksom ja, Vägen är det viktiga Inte slutmålet Och att det är liksom Vi försöker förbättra dagens förutsättningar Men att vi också försöker blicka bort dem Och se att, okej okay, Vilka möjligheter finns Vad kan vi göra För att göra det bättre Och, och det är någonting som Det här är man Ja, det här är testa Malatesta. Malatesta pratar. Om. Mm. Som vi också har med som boktips. Är det någon som har lärt testa Malatesta? Ja. Jag är inte, ute, men man kan inspireras av citat. Eh, precis, det är hur vi gör det som, eh, som är det viktiga, alltså vägen till vart vi nu är på väg, som är det viktiga. Och eh, Någonting som är viktigt i det sammanhanget är något som kallas för konsensus. Har ni hört om det innan? Konsensusbeslut. I konsensus så, så inryms inte bara eh, alltså själva beslutsfattandet utan också hela mötesordningen. Alltså det är ett sätt att, eh, att organisera möten eh, där man vill bryta såna här eh, gamla traditioner att det alltid finns en som är ordförande alltid. Och det finns alltid en som är sekreterare och så vidare man vill bryta med sådana gamla mönster och sådana gamla maktordningar eh, och därför, som många kanske har testat och håller på med där man har eh, roterande mötesroller, en mötesunderlättare istället för ordförande som roterar eh, som då planerar mötet och håller det mötet och sen en sekreterare som också roterar då och sen kan man ha tidsunderlättare, vad kan man ha med stämningsunderlättare det har säkert haft något andra ett trycks Måla koll på så det inte sker taskigheter på mötet eh, och så vidare. Och det ingår i, i den här stora ramen av konsensus. I konsensus, eh, som ju då handlar om att komma överens, komma till ett beslut eller en överenskommelse som alla på mötet eller i gruppen kan ställa sig bakom. Det handlar inte om att alla måste tycka samma sak, utan det handlar om att alla ska kunna ställa sig bakom samma sak. Så det handlar om att kompromissa och jämka och känna efter och diskutera. Och ibland kan man behöva diskutera hur länge som helst för att komma fram till någonting som alla känner att Men det här kan jag gå med på. Och ibland kan det ta, ta mycket tid. Men i slutändan så, så om man då tror på konsensus så, så kommer man fram till ett beslut som alla faktiskt känner att man kan stå bakom. Till skillnad från om man tar ett majoritetsbeslut där hälften av gruppen kanske känner, eller nästan hälften av gruppen då känner att det här var inte riktigt förankrat i mig. Någon som har jobbat med konsensus? Ja, ganska många. Och i vissa grupper så har man ju det ibland. Alltså man har konsensus fram tills det inte går längre så har man istället någonting annat sen. andra grupper så har man eh, bara konsensus. Mm. Och konsensus sammanfattar ju mycket av det som anarkismen är. Alltså att vi gör saker för varandra. För varandra. Att man så klart i det måste jag känna efter och tänka efter vad är det som är viktigt för mig, vilka principer är det jag inte kan, eh, kan rucka på i detta? Och vad är det jag tänker strida för och vad är det jag kan backa från för att det här verkar vara viktigt för någon annan? Och, och det handlar inte om att, eh, att säga att vi ska alltid alla komma överens, det finns inga konflikter och vi ska alltid kunna prata om allting och så. Eller vi ska alltid kunna prata om allting, det handlar inte om osynliga konflikter utan snarare tvärtom, det handlar om att synliga, att det finns kanske konflikter, det kanske finns intressekonflikter ibland. Men då måste vi snacka om dem, för annars så kommer vi aldrig komma till, vi kommer aldrig komma vidare, vi kommer aldrig komma till beslut som, som vi alla tror på. Liksom. Mm. Jag vill säga något mer om det. Ja, har ni läst den här boken? Anna vi kommer tips om den sen. Eh, här står det ett helt avsnitt om konsensus. Eh, och konsensus är någonting man pratar om när man pratar om direktdemokrati. Och inom Arkis så pratar man också om direktdemokrati. Alltså att beslut som vi tar eh, ska fattas av de personer som berörs av beslutet. Och om jag berörs av beslutet så ska jag ha rätt att uttala mig om det beslutet och, och rätt att påverka hur det beslutet faller ut. Sen finns det massor massa sidor om så här, massa tecken man kan använda, ni vet, man kan blocka beslut, och man kan ha invändningar och så vidare. I det här konsensus kan man gå in på, det ett kapitel för sig kan man säga, Men det, och det får ni gärna läsa vidare om, om ni är intresserade av det. Det är ingen som har något fråga. Det är så tyst stämning mm här. -hmm. Är okej? Okay? Det Ja, process, mm -hmm. organisering. Ja, då är det ska jag prata lite om organisering och det här är någonting som mamma Kista har diskuterat länge vad vi tänker om organisering om vi tror på att man ska organisera sig eller om individer bara ska göra lite som de vill och när de vill och hur de vill eh, Vi kan ju ta tillbaka det här fantastiska anarkist som vi gjorde någonstans Anarkist-A ja, säger många så här, men A står ju för anarkism och den här cirkeln finns det lite olika teorier om men en teori är att det står för order eller organisering. Att det liksom visar att det inte är, liksom att det är viktigt en anarkist är också alltså organisering. Men som sagt, det här är ju någonting som har bråkat om jättemycket. Det var faktiskt en anarkistkonferens 1907 i, Dan eller i Amsterdam där de faktiskt någas Liksom, vad, de skrev under papper där de tyckte att organisering var viktigt för anarkismen. Men idag så tänker jag att om man frågar olika anarkister så ser man på organiseringen lite olika Och det är det jag ska eh, prata lite om um, Lite som jag pratade om tidigare så det här att vi eh, formas av samhället vi lever i Och att en anarkist sa en gång Bergman som vi hade på vår lilla brainstorm, Alexander Berkman, sa att liksom vi måste lära oss tänka annorlunda för att komma vidare. Och han såg på organisering att alla människor organiserar sig, även liksom inom familjer, inom ja, vad man nu än är. Så blir det organisationer och individer att organisera sig och han gick in på kroppen också att vara såhär, det finns en organisation inom oss för de olika Kochsdelarna jobbar med varandra liksom Men att vi och att då människor Organiserar sig utifrån, utifrån deras förförståelse och attityd Och han såg det som viktigt att vi förändrade våra attityder, våra tankar Mot ett bättre samhälle och då funderar av på liksom, sättet som vi Organiserar oss och att det är viktigt att vi Testar och utmanar och försöker organisera oss utanför statens ramar för att se hur ja. så ett citat är så organization is everything and everything is organization. ett citat från Bergman och han pratade om att, att men att det fanns olika typer av organisering. Det fanns en så som man kallade det, sjuka organiseringen som typ gjorde dess delar. Till exempel att som Nuvarande samhället som han såg, det var en sjuk organisering För att det tog inte hand om alla delarna som var involverade i den organiseringen Utan att den utnyttjade delarna gjorde delarna sjuka Och då är det ingen bra organisering Och han ställde emot det så ställde han någonting som man kallade glädjefylld organisering Att alla delar, det med glädje och liksom på ett sätt Um. Sen så var det andra, för mycket Det den här diskussionen om organisering handlar ju om det som står som liksom motpoler lite inom anarkism. Det är å ena sidan individens frihet Och sen är det kollektivet Och att vissa anarkister vill inte ha någon organisering för de tycker att det inskränker för mycket på individens frihet Eller att de vill ha en begränsad organisering Medan andra tycker då att ja fast utan organisering så kommer vi ingenstans det blir kaos eh, Jag tänkte att vi drar tillbaka, jag vet inte hur många som var här men det var ett, eh, en annan del av den här basic föreläsningen som handlade om eh, den autonoma vänstern eh, och organisering och då lyfte den som höll i det eh, föredraget en text som heter Strukturvarshetens tyranni och det handlar ju just om att även om man inte liksom på pappret har en organisering Så organiserar man sig alltid Och om man då den organiseringen är liksom osynlig Så kan mycket så här förtryck och liksom förtryckande strukturer finnas i den Men i och med att man inte organiserar sig så finns det inget sätt att Prata om det direkt liksom. så att Därför är det liksom också att vissa tycker att det är viktigt att faktiskt prata om så här, men Hur organiserar vi oss? Vad ser vi, vilka tar plats och sånt. Ehm. Hmm. Ja, nu kommer jag tillbaka till en av... Jag bara vill om hon innan med Malatesta, en av mina favoritpersoner när det kommer till anarkism. Så hade han en idé att liksom individen befrias inte av ensamhet utan det befrias av samarbete med personer. Men... Då finns det ju också andra som känner så här, men det gör det inte för vi blir förtryckta. Går vi går in i en sammanslutning, vi gör upp regler för hur vi ska förhålla oss till. Då kanske inte jag har liksom rätt att göra vad jag vill, jag kan inte gå när jag vill och sånt. Så det är en, som sagt en återkommande diskussion. Och då finns det liksom en eh, organisering på olika nivåer. Anarkister pratar jättemycket om fria sammanslutningar, just att man betonar individens frihet. Att man då går in i en sammanslutning frivilligt, utan tvång, utan, utan liksom hot om någonting Utan bara, men jag gör det här för att jag vill liksom. Då går jag in i en sammanslutning och det är det man kallar fri sammanslutning Och Då är ju också frågan som man också diskuterar, okej okay, men om jag då går in i den här fria sammanslutningen Så har jag ju också lovat vissa saker liksom och där ligger en ansvarsbit, att då blir det att när jag har lovat någonting så förlorar jag ju på något sätt en del av min frihet, fast jag har gjort det frivilligt så att säga. Och då pratas det mycket om det här kopplingen mellan valfrihet att gå in i någonting kopplat till ansvar och på engelska så är det både accountability och responsibility, alltså men att man då liksom faktiskt har gjort ett löfte Och att många anarkister ser detsamma Anarkister går inte lätt in i sådana här sammanslutningar De tänker sig alltid för ett steg inom ah, Jag vill ju gå in i det här Och ge upp min frihet Men samtidigt Så när man går in det och man har lovat någonting Så tar man ansvar för det Men självklart kan man alltid Säga ah, men jag har ångrat mig, jag vill inte vara med i den här sammanslutningen men det är också någonting som man inte tar lätt på, liksom Man kan inte bara, ah, jag är med, jag är med, nej jag är inte med, jag är med alltså, så här, För det finns ändå, vi liksom har ett samspel mellan där vi har Ansvar men att det är bara man måste tänka och så här, Vi är jag med med Är jag med så får man tänka bara, men, nu är jag med Och så får man ta ansvar om man väljer att lämna, så att man inte heller Låter någon hänga, för det Ser man också som en Att jag kan ju använda och sätta min makt på något sätt, att man också har en maktaspekt på det, att om jag lovar dig säger Hej, vi ska hålla ett föredrag på Amaltea ihop, liksom Och sen ser jag, och att du då känner här ja ah, men Hansens, hon är så himla osvärtig, jag vet inte om hon kommer dyka upp den här dagen på Amaltea Då sätter jag dig i en jättejobbig position, och att jag har makt, liksom, över dig Så att det är att man får tänka på olika makt, att jag Ja, utifrån det, och det är en, det är en diskussion om eh, Eh, organisering, och sen finns det liksom, man kan gå in det finns liksom massa idéer att det finns men folk tänker såhär, ah, ja men man kanske går in i en grupp och sen kanske den här gr gruppen går in i nätverk med andra grupper man kanske går in i en federation där liksom man kanske möts en gång om året, har några kortare överenskommelser, men det här är vad vi i den här federationen kommer överens om att grupperna ändå är liksom självständiga och gör vad de vill eh, och sen så finns det andra, liksom de här organisationsformerna, att man kanske inte samarbetar mellan grupper, utan bara mellan individer och har mer eller mindre tillfälliga vängrupper där man några stycken går in och bara, men vi gör det här och kanske samarbetar runt en specifik mål, en specifik händelse, och sen så upplösar man och att det finns jättemånga tankar, och här är som sagt inte anarkister överens. Och att folk väljer att organisera sig på olika sätt. Liksom. Um. Uh. Ja. Så, men så som jag ser det på, att just också att jag tänker mycket i det här med att för mig så är det viktigt att vara tydlig med liksom så här ser jag på organisering det här alltså, jag kan känna att vi liksom jag måste känna att jag kan lita på folk liksom och att just att jag kan se min erfarenhet är just av det här strukturlägetens tyrani liksom att ofta liksom om man inte har pratat om någon struktur eller organisering eller någonting så tar man in ofta samhällets strukturer att de är så i oss, liksom. vi har insocialiserat dem så mycket så att det är viktigt men här är det också olika alltså så här, kulturer, både liksom olika städer jag tänker liksom också, pratar man med några alltså, olika, olika individer här i Malmö men ser man till Stockholm så ser det annorlunda ut kanske hur man organiserar sig jag tycker det var jätteintressant någon gång när jag var på en annaklis i i London vi pratade jättemycket om organisering, för då var det vissa där som bara inte göra upp några löften eller någonting alls det var individen jättemycket jag måste kunna gå när jag vill alltså så. och då känner jag så, här, men jag tycker du är bara en skitstövel. vad kände jag för att jag bara men du, du liksom bara ja, tjoho, nu kör jag på precis som jag vill och bara, men det finns också för mig så är liksom kollektivet också jätteviktigt men som sagt jag har sagt det flera gånger det här diskuteras och stöts och blöts och så och det är ju här man också kommer in i olika man liksom eh, vad heter det insurrektionalister som liksom då jobbar i värngrupper och inte som är mycket mer men vi vill inte ha, går man in i någon form av större organisering så hämmar det individen och sen finns det liksom andra som tänker mer liksom att man ska gå in i större sammanslutningar Ja, är det några frågor på det? Nej. Visst brukar man säga, för nu, jag tror det är ganska gott om tid, så vi kan ändå... Individuumjournalism är något som man pratar om. Alltså, in som är osäker... skapar... vad säger man? skapa kaos? Ja. Det är som du precis pratade om. Det som man också kan prata om, man pratar väl om... Ja, alltså anarkister. Man kan också säga kollektiva eh, anarkister. Det finns faktiskt ett. Vi ska prata mer om den här. Men det finns en liksom. Den här går in för det går, finns en som tar upp eller en text som tar upp eh, om den här diskussionen som skedde på den här eh, konferensen i Amsterdam 197. Som, är ganska, som visar ganska tydligt, för de har de med massa protokollutdrag och hur diskussionerna går och det visar ganska liksom bra på diskussionen mellan olika arkister, hur de ser på det och sen så tänker jag just där plattformis och att det också är det här syn det, synt syntes, och alltså det finns massa och, eh, olika former, men jag tänker att det liksom, istället för att prata om allt det så tänker jag att man kan liksom, det står mycket lättare förklarat här, och då är det också federalist fast det går in i plattformism tror jag mm. men liksom olika sätt på organisering, och då är det hela tiden så här. hur ser vi på massan och kollektivet kontro till individen? Så. Mm. Och det här, beroende på var man befinner sig så ser ju det här jätteolika ut alltså Malmös anarkistiska organisering skiljer sig jättemycket från Athens eller från vad vet jag anarkistisk organisering i Argentina eller så Beroende på historia och vad man står inför och så vidare, vad man har för privileger och utmaningar och så. Mm. Ja Vi tänkte också bara för att vi känner att det är viktigt att organisera oss i vardagen, just som vi säger att det är en process vi måste testa, göra, organisera oss utanför staten på nya sätt på olika. Så nu har vi tagit med olika anarkistiska fria sammanslutningarna som vi bara randomly har valt ut. Du vet mer om den här gruppen. den här är en grupp eh, seglare, jag älskar segling, det var därför när jag kom med. Men det är en grupp seglare i Barcelona eh, som bestämde sig för att starta en anarkistisk... Eh, ja, alltså de är ju ett seglarnätverk, kanske man kan kalla det. De lär sig av varandra tips av varandra om att man, att man kan hitta gratis segel, dumstra saker och åka ut och segla ihop och sånt. Det håller de på med och håller massa, massa workshops och så kring varför de tycker det här är viktigt och varför de vill sprida liksom det anatiska budskapet och hur man kan hjälpas åt och lära varandra och så vidare. DIY som man sa där innan. Och en kanske väldigt känd eh, anarkistisk grupp som finns på många platser i världen är ju Analyst Black Cross som jobbar med fångkamp. Och de, det finns ju liksom typ i Nordamerika så finns det ju olika grupper som har liksom organiserat sig. Det finns både ett nätverk men det finns också en federation för att man har olika idéer om det som man tycker är en politisk fånge, hur man ser på det men också olika sätt hur att organisera sig. Så... Äh och det här har vi med också, jag tycker det är viktigt med fångkamp och solidaritet Och att vi och så. Men det är också visar på att visa på liksom att man kan liksom arbeta anarkistiskt på jättemånga Områden i samhället liksom. Och att det också är, så här, men hur organiserar jag min vardag? Liksom? Hur kan jag göra det anarkistiskt? Mm, och då har vi nästa härliga exempel här som är Svarta stjärnan jag får bara ta de här <laughs> Som är ett fotbollslag <laughs> Ja, som har funnits i Malmö i tio år Som är ett anarchistiskt fotbollslag, ni ser vad den loggar där um, en lite pixlig bild Från 2007 <laughs> uh, Ja, vi är fotbollslag, jag är själv där Och um, vi har ingen tränare då Såklart i anarchistisk Andra så lär vi av varandra Det fanns en tid när vi hade lite mer regelbundna träningar Lärde varandra och så Nu är det lite mer matchbara. Men vi kör sådana, ni vet, klassiska rundor efter varje match och ser till att dela på ansvar vad gäller matchväska och så vidare. Ja, och ha roligt tillsammans. Spelar också mot polisen, Malmö polisen, damer. <här> till exempel. Andra, nu, jag tror det var de enda mm. exemplen, men andra exempel på, hade vi någon annan som vi ville lämna? Nej, men jag tänker att det, man kan också fundera på hur organiserar jag mig i min vardag? Liksom? Bara, såhär, hur ser det ut med, hur interagerar jag med mina grannar? Kan jag liksom, eh, göra någonting där som är kopplat liksom, då, till anarkistiska idéer, typ såhär, just att såhär, mm. mötas? Finns det något vi kan, i trapphuset kan man hjälpa åt med matlagning? Alltså, jag vet inte, det finns jättemånga sätt att just, liksom, tänka, såhär, men hur kan vi organiseras? Utan staten och sånt och sen finns det ju också andra projekt till exempel amen, det har varit jättemycket till exempel när någon begår skada till exempel, amen, det oftast har det varit liksom med våldtäkt eller annat liksom, att det finns diskussioner, såhär, men hur kan vi som miljö, rörelse, stad, grupp ta ansvar för det liksom, så att det inte heller bara handlar om individer som begår skada och sånt och man ser att det finns ju någonting här i samhället som inte står rätt till. Hur kan vi ta ansvar för det? Hur kan vi se till att inte, alltså att många anarkister tror ju inte på rättsväsendet om att straffa folk? Liksom. Och hur kan man då organisera och ta ansvar för det tillsammans? Liksom. Och hur kan man jobba och se till att folk tar ansvar och sånt utan att använda mer liksom, polis och rättegångar och sånt? Har du en fråga? Ja, jag hoppas att det är bara en sån fråga. Mm. När jag snackar om fondkamp och vad det här, liksom Black Cross, vad var det rent praktiskt innebär Alltså olika grupper jobbar på olika sätt, men jag är med i Arkis Black Cross här i Malmö, och bland annat så har vi brev på majkällan, så har vi något som vi kallar brevklubben varje tisdag. Nu är det lite paus för jul och sånt, men då är det vi skriver brev till personer som sitter inne. Vi är också så att vi skickar brev till folk som vi får veta åker in oftast liksom av liksom politiska anledningar och säger bara men vi finns behöver du stöd och hjälp, för oftast är det liksom, men kanske behöver hjälp med pengar för att ofta så placeras man ju inte på en anstalt som i närheten där familj och vänner bor liksom så kanske hjälp med pengar för familj och så att åka och hälsa på alltså Ja, att man, vi själva kanske åker och hälsar på någon liksom som de kanske är placerat här nere Som har familj och vänner långt borta Att vi kan åka och liksom stötta dem så att de känner att Man måste ju... Alltså så att man då inte känns ensam Att liksom, de sitter ju där inne för att de har gjort någonting för den politiska kampen Och liksom att vi då kan stötta Så det finns på massa olika sätt liksom att, ja, Och det finns olika tvånggrupper som skickar in böcker ja, Massa olika saker som man kan göra men äh, ja. Ett annat exempel, ja? För jag fråga, mm. äh, typ andra stationer som inte är politiska äh, vad som vårt folk eller så. Men äh, typ såhär, skattesnyter eller våldsäkt och så, hur ni du det? Ja, det är ju jag här själv som är så, så jag vet inte om jag ja, säger men jag det, det det. men äh, jag ser det så här, jag är också med i en Tidning som tyvärr kommer att läggas ner nu, man som heter Filan Som är en Har varit en fångkampstidning de senaste åren Av fångar för fångar och så är vi några som har varit utanför som har hjälpt dem göra det Jag tycker att alla fångare är politiska fångar Sen så känner jag ju med vissa Brott Kan jag liksom tycka vissa saker men jag Tror inte heller på den här individ Jag tror inte på straff, straffning, jag tror inte att någon människa blir bättre alltså, Kriminalvården idag är ju ett skämt liksom Och, och då tänker jag att, alltså, att Jag tror inte på den sortens bestraffning, jag tror inte på att det gör världen bättre Jag tror att det handlar Också om hur strukturer i samhället ser ut Och att vi måste jobba på det och det som jag sa innan alltså, olika sätt, men hur, hur kan vi tillsammans ta ansvar för personer som begår skada? Hur kan vi hjälpa dem, hur kan vi Hjälpa dem som är utsatta för skada och jag har inget liksom klart svar exakt hur det är, jag vet att det finns jättemycket intressanta grupper som jobbar med de här frågorna på olika sätt och, och liksom att, ja. men att jag tänker att så här, jag, jag vill avskaffa fängelser jag tror inte på det systemet, jag vill avskaffa förvar, jag vill avskaffa psykiatrisk trångsvård men ja. sen är det en jättelång diskussion om hur vi vill att det ska se ut men det är ju liksom min personliga alltså, hur jag ser på det. Ett annat exempel som jag tänkte lyfta, det finns ju hur många som helst, men vi har också några stycken en traumasupportgrupp i Malmö som också är ett exempel på en anarkistisk grupp som, som vill göra någonting utanför systemet, hur vi kan ta hand om varandra utan att involvera staten om man känner att man har behov av att prata om något. Som kanske, ja, men vi tänker det koppla till en politisk händelse, antingen om det är på demonstration eller det kan vara politiska utbildningar eller så. Så kan man vända sig till hos eh, för att det ska finnas folk som kanske fattar lite, som kommer från samma håll och som fattar lite vad man, vad man går igenom. Så. Eh, annat exempel från Malmö är Svarta korset, om ni talas om dem, som vissa är säkert här i mig, som hjälper till eh, vid demonstrationer bland annat med sjukvård. Olika exempel på hur vi, hur vi kan hjälpa åt och ta hand om varandra på våra egna villkor och våra egna sätt. Mm. Ja. Lämnar vi svarta uh -huh. Jag ska säga att ni får jättegärna komma och kolla på Svarta stjärnlands match också, det är väldigt uppskattat. Men det kan vi prata om sen. Här, här uh, har vi en liten. <laughs> Alltså vi har inte hunnit redigera den här bilden. Och då sa vi så här, men det, i anarkismen så är det också viktigt att vara transparent då va? Så att för de som kan läsa så har man lite olika fönster uppe där. Avslöjas att l.maria.svensson också tittar på skam samtidigt som man skriver. Anarchist skölddraget. Och vi inte riktigt vet om man tar skam. Du Googla så här tar du en fel. Jag glömmer det varje gång. Tack, vet jag vet att jag googlar. Ja. Men här har vi tips om vad man kan liksom läsa mer om anarchism om man är intresserad. Och Precis, det här är det de som har sett den här serien, Anarkismens historia. Har vi, två har vi i publiken. Eh, jag har sett halva. Den är en tre se, tredelad serie som finns på UR, som ni ser, UR Play. Gratis och eh, de är ungefär en timme långa, en tror jag. jag, avsnitten. Och går igenom Anarkismens historia helt enkelt, från början till, till 1900-tal. Mm. Väldigt inspirerande. Väldigt inspirerande. Jag trodde först, jag var ganska skeptisk när jag satte på den svartvit eh, om en liksom name droppar mycket och så. Men, eh, och jag kan tycka sånt lite svårt, men jag tyckte den var skitintressant faktiskt. Jättespännande. Så ja, det är verkligen en rekommendation. Och den är också eh, det som vi kommer tipsa om som underlag för en studiecirkel. För den är verkligen bra underlag för en studiecirkel. Ja. Och sen så. Då har vi lite litteratur, så vi har redan pratat om den här som heter Anarkist. Den gavs ut av Anarkistiska studieförlag. Jag vet inte från vilket år det här är. 2012. 2012, det är ganska, ja, ganska länge sedan. Men de gav ut den här som heter var nummer ett och tema organisering Och den som var nummer två. Det heter heter feminism Och sen finns. Nej det finns ingen tredje, nej, nej det är tror inte det, men den här som sagt går igenom väldigt grundläggande. Den pratar lite om amerikism i Sverige och liksom också kopplat tillbaka till historia och så. Så den är väldigt enkel och lätt. Och det är liksom små korta artiklar kan man säga. Så den är ganska lätt tillgänglig. Um, Sen har vi den här som är din favoritbok. Mm, det här är min favoritbok, den är skriven om en Anarkist idag som heter Cindy Milstein Som man vill liksom Mycket av det som vi kanske pratar om idag är liksom kopplat liksom tillbaka Gamla eh, Gamla dammiga saker från början av 1900-talet Men Cindy är aktiv Anarkist idag Och eh, den här heter and its Aspirations Och eh, pratar om eh, Grundläggande om anarkist och också om anarkism idag lite och är på engelska men jag tänker att, tycker att den är väldigt lättläst fast den är på engelska. Och eh, hon är grym. Man kan också följa henne på Facebook och Instagram och sånt. Hon är asgrym. Jag är inte med Emma Goldman men det är en annan sort, klassiker. Ah. Den här, hade du den ja, heter den. det är också massa sådana här. Den heter en beginners guide. Tycker att den här är lite svårare. Det är Ruth Kina. Kina, jag vet inte hur man uttalar namnet. Eh, som har skrivit den. Men det är också eh, inledning till anarkism. Om man inte har läst mycket så enkel, ja, som den heter. En beginners guide. Så att den är också men lite svårare än den tycker jag. Sen har vi en tjockt här. Det här är då eh, Malatesta, eller? Ja. Eh, Eriko Malatesta. Mm. Det här var någon som jag läste. Ja. Mm. Den mm, har jag, jag har bara gjort. med för att jag gillar testa jag Malatesta. Mm. Men den har jag bara med för att jag tycker att. Ja, bra. Det mäter inte. Och sen så har jag också nu. Det här är kopierat så att man ser inte alls. Men det här är Alexander Bergman, heter ABC of Anarchism. Också på engelska är ju också början och slutet att se början av 1900-talet den här skriven på. Eh, ibland kan man vara lite så här: <håh> det, alltså, det har ju hänt mycket. Så alltså jag tänker att man kan kritisera gamla anarkister för de hade inte tänkt så mycket om eh, kanske feminism och massa andra grejer. Vi har ju lyckligtvis utvecklat men jag tänker ändå att den är ganska så här intressant för att bara vara liksom en grundläggande eh, genomgång av anarkism från liksom, ah, slutet av 1800-talet början av 1900-talet liksom. så tycker jag att den är ganska där. sen så får man ta vissa saker och skriva en ny passag och tänka att eh, världen har ändå, ändå ändrats så lite så men eh, jag tycker att den, eh, ah, den är eh, ändå lite skojig Ja, och sista boken som vi hade med oss eh, var en bok som vi hittade hemma i vår eh, bokhylla som jag själv har läst, som säkert någon sambo har läst. Eh, men som är ju, för att det här är ganska ändå västerländska eh, böcker, den här handlar mer om historien i Sydasien. Eh, Sydasiens Struggles against kolonialism ne eh, och anarchism. de anarkism. anarchism. Och det finns ett... Um, alltså det finns något som heter så här Anarchist Library på nätet där man kan hämta ner ganska mycket texter bland annat att den här Bergman texten är från det så att man inte behöver eh, köpa böcker eller så. Sen vill jag också slå ett slag för att man Kjellner faktiskt nu mer har ett anarkistiskt bibliotek. Eh, kanske inte super mycket böcker ens länge, men vi har ändå en bokhylla mm. där som är öppet på torsdagar, där man kan gå och låna böcker. så att, för det är också så här, Böcker är dyrt och kanske svårt att få tag i och sånt, så att det finns. Och sen så vill jag också slå slag för eh, Bilda kedjor. Mm. Som är en podcast eh, på mm. nätet. Som är två stycken svenska arkister. Som gör den och det är liksom nu tiden. Jag det ju lyssnade på vägen hit. Det var någon från Crime Think som pratade om polarisering och, och valet och lite sånt. Så den bildade att en podcast också. Om så här, anarkism idag kan ju vara bra att väga upp för de här gamla stofilerna. Så precis. Nästa poddavsnitt kommer handla om asylrätt. Vill ni ha mer information om Amaltea Book café och våra färdighetslära Basic, lika oss på Facebook, följ oss på Instagram och Tumblr, men framförallt besök oss på caféet. Våra öppettider är måndag till torsdag 16 till 19. Tack för att ni